Tér, idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. A Well Hello az egyik legnépszerűbb együttes a kamaszok, a 20-as éveikben járók, és talán még a 30-as generáció tagjai között is. Az ehhez a dalhoz készült klipet már csak nem 20 millió nézték meg a leglátogatottabb videó megosztón. Kérdés, hogy az iróniát, a gúnyt, vajon hányan hallják miközben Tomi arról repel? Ki a menő manapság? Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Bánsági Éva vagyok. Folytatjuk tegnapi műsorunkat a Nem Növekedés Mozgalomról. Ennek a tagjai azt mondják, hogy meg kell változtatnunk a jelenlegi gazdasági rendszert és a társadalmunkat ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. A feladat persze nem könnyű. Az emberek legnagyobb része a fogyasztói társadalomban akar sikeres és boldog lenni. A növekedésorientált gazdaságot szinte az ipari forradalom kezdete óta kritizálják. De igazán nagy nyilvánosságot a 70-es években kapott, amikor egy neves amerikai egyetem kutatói tanulmányt írtak a növekedés határairól. Ennek az lett az eredménye, hogy politikusok, közgazdászok és környezetvédők is a fenntartható fejlődés stratégiáját tekintették irányadónak. Mi szerint úgy elégítjük ki a szükségleteinket, hogy nem csökkentjük az utánunk lévő generációk lehetőségét arra, hogy ők is kielégítsék majd a szükségleteiket. Vagyis egy élhető bolygót hagyunk magunk után, például azzal, hogy egyre hatékonyabban használjuk fel az energiát, vagy kevesebb hulladékot termelünk. A nem növekedés eszméje szerint a fenntartható fejlődés tévútra visz. Őszintén szóval, ez a fenntartható fejlődés mindig is egy politikai kompromisszum fogalom volt. Nagy karriert futott be, de radikálisan nem tudta a probléma gyökerét kezelni. Pataki György közgazdász, a Budapesti Korvinus Egyetem kutatója beszél. Már maga a kifejezés is egyébként sokak szemében árulkodó, tehát mit akarunk fenntartani a fejlődést. Egyébként nagyon érdekes, hogy a fejlődés azt összemostuk ugye a növekedéssel. Tehát már is ugye lehetne egy distinkciót tenni, hogy itt senken beszélt fenntartó növekedésről, néhány közgazdász és politikus sajnos az EU-ban is egyébként, meg Amerikában átformált ez green growth, zöld növekedés, azt kell, meg green Jobs zöld munkahelyek, stb. És akkor a zöldülés, meg a környezetvédelem legyen az a növekedés motorja. Természetesen nagyon fontos az energiahatékonyság és az anyaghatékonyság is, és az is kétségtelen, hogy az utóbbi 40-50 évben igen, komoly előrehaladást értünk el ezen a téren, viszont nagyon fontos az, hogy a hatékonyság mértékletesség nélkül semmit sem ér. Takács Sánt András, ökológus az Ötvös Lorán Tudományegyetem oktatója. Ez a stratégia is nagyon fontos, gyakran nevezik is úgy, hogy az ökohatékonyság stratégiája, viszont önmagában biztosan nem elegendő, ugyanis nem tudjuk a hatékonyságot a végtelenségig növelni. Gondoljunk például arra egy nagyon életszerű köznapi példa, hogy ha maradunk mondjuk a benzines autóknál, léteznek ma már olyan kocsik is, amelyek 100 kilométeren másfél liter benzint fogyasztanak. Na most Ilyeneket igazából nem lehet kapni sem, illetve lehet, csak hát nagyon drágák, és az emberek döntő többsége nem engedheti meg magának. Tehát rögtön látjuk azt, hogy gazdasági szempontból is határokba ütközik a hatékonyság. Elő lehet állítani egy még hatékonyabb eszközt, de az már annyira drága lesz, hogy nem tud széles körben elterjedni. De ha még el is tekintünk, bár nem tekinthetünk el, de egy pillanatra tekintsünk el ettől a szemponttól, előbb-utóbb, a hatékonyságnövelés fizikailag is, technológiai értelemben is határokba fog ütközni. Tehát nem tudunk elérni addig az autóig, amelyik semmit sem fogyaszt. Tehát a hatékonyságnak megvannak a maga határai. Most ami még talán ennél is fontosabb, nem csak arról van szó, hogy a hatékonyság nem növelhető a végtelenségig, hanem, a hatékonyság direkt módon növeli a gazdasági teljesítményt. Ezt is nézzük meg egy köznapi példán, és ha már az autós példát említettem, akkor maradjunk az autós példáknál. Itt Európában különösen jellemző az, hogy az 1970-es évek óta két olajválság óta egyre kevesebbet fogyasztanak a gépjárműveink, tehát egyre hatékonyabbak. Ugyanakkor az is jellemző másfelől, hogy egyre többet autózunk, egyre több embernek van jogosítványa, egyre hosszabb távokat teszünk meg átlagosan a személygépkocsikkal, vagyis azt jelenti, hogy amit a hatékonysággal megnyertünk, azt legalább részben, de igen nagy részben elvesztettük a növekedéssel. És a kettő között úgy van kapcsolat, szerintem a mindennapi életben is sokan sokszor tapasztalják, hogy ha azt mondom, hogy egy autó vagy egy bármilyen más eszköz kevesebbet fogyaszt, ennek tudatában vagyok, hogy kevesebbet fogyaszt, akkor rögtön arra a következtetésre is juthatok, hogy na hát akkor ezzel nyugodtan mehetek többet, ezt nyugodtan használhatom többet, hiszen ez egy energiahatékony eszköz, ezzel nem kell annyit spórolni. Ez egy paradoxon, amit visszapattanó hatásnak is szoktak nevezni, ami arról szól, hogy a hatékonyság növelése az további gazdasági növekedést, vagyis további termelés-fogyasztás növekedést idéz elő. Ökohatékonyabban vagyunk gyorsabbak, meg ökohatékonyabban fogyasztunk még többet. Pataki György. Na de véges a földterület. Véges a többi faj lehetőségeit telni. Már úgy átléptük az abszolút határokat, ezt a természettudomány teljesen világosan megmutatja. Nem egyfolytában akarok gyorsan haladni, néha szeretnék lelassulni és körbenézni. Mi van az égen? Mi van az épületeken? Embertársai arcán, Ahhoz meg idő kell. Az meg mindenkinek elég véges, nem? Az élete is, meg a napja is. Tehát most ebben minden beszuszakol, akkor boldog, és habzsol, vagy akkor boldog, hogyha van ideje megélni őt. Megélni a gyerekével való kapcsolatot, a szüleivel való kapcsolatot, az embertársával, a munkahelyén, a szomszédságban, a kultúrházban, a parlamentben, a nem tudom hol. Ezt kéne eldönteni. Hát gazdálkodó, ha csak azért gazdálkodik, hogy nőjön a bankszámlája, és nagyobb autót vehessen magának, meg nagyobb házat, és ő legyen a falu nagy gazdája, hát én azt gondolom, hogy nagyon rossz úton jár. De ugye a társadalom, ha ezt erősíti, hogy ez a jó út, akkor bizony egyre több gazda ilyen lesz. Ahelyett, hogy azon gondolkodna, hogy figyeli, hogy ennek a fajnak, ha így gazdálkodom, az jó, nem jó. Észrevenni a ragadozó madarakat, a pollinátorokat, akik beporoznak, és figyelni azokra, hogy nekik mi kell, és nekik is megadni azt. És együtt élni a tájban. Szerintem ez nagyobb tudás, több munkahely, és nagyobb gazdagság a végén. Nem feltétlenül materiális értelme. Gondoljunk most egy vállalati példára. Takács András. Tegyük fel, hogy van egy gyár, mondjuk egy autógyár, amelyik úgy dönt, hogy egy energiahatékony gyártósort szerel föl. Természetesen ezt ünnepelhetjük, hogy milyen környezetbarát megoldás, és valahol, valamilyen szinten az is, de abba is érdemes belegondolni, hogy onnantól kezdve, amikortól ez a beruházás megtérül a gyárnak, onnantól kezdve a vállalat profitját is növelni fogja. Hiszen egy adott autót például olcsóbban fog előállítani, kevesebb energiaráfordítással fog előállítani a vállalat, ezért olcsóbban tudja adni, vagy ugyanolyan áron, de nagyobb profittal adja. Ha olcsóbban adja, akkor pedig többet adhat el belőle, tehát akkor azért lesz nagyobb a profitja. Tehát, amit megnyerünk a hatékonyságnál, azt elveszítjük azzal, hogy megint csak növekszik a termelés, és nagy valószínűséggel a fogyasztás is. Tehát az ökohatékonyság, energia és anyag hatékonyság, az a mai rendszerben, a mai profitorientált gazdaságban azért is tud ilyen ünnepelt megoldás lenni, mert abszolút belefér a rendszer logikájába. Hiszen minél hatékonyabb, annál több profitot tud termelni a vállalatnak. Back when I was Mit jelent a nem növekedés az egyes emberek szintjén? Azt, hogy próbáljunk meg a saját életünkben alternatívákat keresni. Eltávolodni egy részétől azoknak a berögződéseknek, amiket ez a társadalom ad nekünk a nem növekedés mozgalom szóvívője. Például kapcsoljuk ki a tévénket, ne nézzünk reklámokat. Kevesebbet, de jobb minőségűt fogyasszunk. Költsünk kevesebb pénzt, hogy szabadabbak legyünk. Hiszen ha mértékletesebben élünk, akkor nincs rajtunk akkora kényszer, hogy még többet dolgozzunk azért, hogy több pénzünk legyen, és akkor több időnk is lesz, hogy olyan dolgokat csináljunk, amelyeknek van értelme. Például fel is mondhatunk a munkahelyünkön. Én is ezt csináltam, ott a jól fizető állásomat egy multinál azért, hogy egy kis szövetkezetnél dolgozzak, ahol sokkal kevesebbet keresek, azonban olyan életet élek, amiben kevesebbet is költök. Ugyanakkor értelmes dolgokkal foglalkozom, és több szabadidőm van. Ha reggel felkelek és elmegyek dolgozni, akkor tudom, hogy olyasmit csinálok, amivel jót teszek a társadalomnak. Korábban nem így volt. Nagyon nehéz a családunkkal, a barátainkkal, a minket körülvevő emberekkel foglalkozni, vagy a társadalom aktív tagjának lenni manapság, amikor munkára vagyunk kényszerítve. Óriási korlátokba, óriási akadályokba ütközünk egyéni szinten akkor, a maga a társadalmi gazdasági berendezkedés olyan, amilyen, vagyis folyamatosan a növekedésre, folyamatosan a minél nagyobb mértékű fogyasztásra ösztönöz bennünket. Takácsánta András. Ebből nem lehet egy könnyen kilépni egészen addig, amíg én része szeretnék lenni a társadalomnak, egészen addig, amíg én egy szociális lény vagyok. Tehát ha én elköltözöm a remetének a pusztába, vagy egy erdőbe, akkor nagyon nagy mértékben tudom csökkenteni a fogyasztásomat, de másfelől ki is iratkoztam a társadalomból. Ha ezt nem szeretném megtenni, akkor viszont egyén szinten sincs más lehetőségem, mint hogy megpróbálok összefogni más emberekkel, és akár csak a kis településünkön, de akár az állami szinten is próbálkozva, megpróbálom másokkal együtt egy kicsit befolyásolni a rendszert magát. Mert... Az egy óriási illúzió, sőt, talán erősebben is fogalmazhatnék egy óriási önáltatása egyébként az egész zöld mozgalomnak, vagy majdnem az egész zöld mozgalomnak, hogy győzzük meg az embereket, győzzük meg az egyéneket, családokat, hogy szépen egyenként megváltoznak, és akkor majd kijön valami új rendszer az egészből, valami rejtélyes módon. Ez biztos, hogy nem fog megtörténni. Tehát itt az egyénnek is a legfontosabb teendő, és ezzel nem akarom egyáltalán lebecsülni azokat a mindennapi tevékenységeket és mindennapi lehetőségeket, amiket valóban tehetünk a fogyasztásunk csökkentésért, és nagyon fontos is megtennünk. De ha választani kellene egyetlen legfontosabb teendőt, az az, hogy legyünk aktívak a saját portálkon túl is, keressük meg azokat az embereket, akikkel lehet cselekedni együtt, akár például a településünkön is, és próbáljunk meg egy kicsit tágabb környezetünkben tenni valamit, például a fogyasztásunk csökkentése érdekében, azért, hogy ez a rendszer, ez a társadalmi-gazdasági berendezkedés, ez ne legyen annyira pazarló, mint amilyen pazarló most. Amikor ismerettségi körben beszélget arról, hogy nem kellene ennyit fogyasztani, vagy nem kéne így fogyasztani, akkor az emberek nem emelik meg a sörüket, és ülnek át egy másik asztalhoz? Nincs bennük egy ilyen ellenállás, hogy miről beszélít. Hát én nem akarom a kényelmemet föláldozni. Sajnos egyet kell értsek önnel, ugyanis ezek az üzenetek, hogy fogyasz kevesebbet, igyekez boldog lenni kevesebbet, és ez is nagyon fontos, ezek nem lemondások, inkább felszabadulása a tárgyak a pénzrapságából, és lehetőség idő arra, hogy más értelmesebb dolgokkal foglalkozunk, több örömet adó dolgokkal foglalkozunk, mint ami a folyamatos anyagi fogyasztás. Szóval az igazság, hogy ezek az üzenetek egy fogyasztói társadalomban még mindig nagyon idegenül hangzanak. Tehát odáig már eljutottunk, széles körben eljutottunk, hogy a környezeti problémákat beláttuk, hogy súlyosak. Nagy részüket legalábbis. Odáig is eljutottunk, hogy kell valamit tenni, de ahogy az előbb is utaltam rá, Elsősorban technológiai megoldásokkal próbálkozunk, amelyek, ezt nagyon fontos elmondani megint, rendkívül fontosak, csak önmagukban biztos, hogy nem elegendőek. Tehát éppen ezért az ökohatékonyság stratégiája mellé oda kell tenni a nem növekedés stratégiáját, vagy más néven mértékletesség stratégiáját is, ami tényleg arról szól, hogy kevesebb is elég, a kevesebb több. Egy harmincas éveiben járó fiatalember élte a kényelmes életét Budapesten, amit egy nyugat-európai cégtől kapott programozói fizetéséből tudott biztosítani. Majd ebből elege és kiköltözött egy nagyobbacska legelő szélére, egy konténerlakásba, ahol sem vezetékes víz, sem áram nincsen. Vett néhány marhát, disznót, birkát és csirkét, és elkezdett a gazdasága köré egy közösséget szervezni. Ugyanis nem ismeretleneknek akarta eladni a tojást és a húst, hanem olyanoknak, akik valamennyire magukénak érzik az állatokat, akiknek fontos, hogy vegyszermentes és szabadtartásból származó tőkehúst vesznek. A hivatalok sokszor megnehezítették az elképzelései megvalósítását. Nem értették például, hogy miért akarja, a csirkék is vándoroljanak a többi állattal a különböző legelő területek között. Ezek nem az én tyúkjaim, én nem a tojást adom el. Én azért kapom a pénzt, hogy etessem őket, és oda vigyem a tojást, ami a közösség tagjai. Tehát ezek a pestiek csirkéi, így nem? Van. Amit én itt tartok, mert ők a saját lakó környezetükben ezt nem tudják megtenni, nyilván kevesen akarnak négy-öt-hat csirkét tartani a panelnak az erkéjén. de így ezek itt élnek nálam, boldogok, kapirgálnak, legelésznek, és akkor felhordom a tojásokat. A szürke marhák közelítenek ki kell mennünk, nem lesz ebből baj. Nem, nem fognak minket bántani. Alapvetően nagyon kíváncsiak, és az lehet, hogy megszagolgatnak minket, esetleg megnyalnak. Amikor elment engedélyekért, nem néztek úgy magára, mint egy ilyen romantikus lélekre, aki itt valami regényes dolgot akar megvalósítani, nem mosolyogtak. Inkább ez a rajzfilm arcok voltak, mikor meglepődik valaki nagyon, hogy mi nekik nincs erre kiadva a szabályrendszer, hogy akkor hogyan is lehet ezt engedélyezni. Annyira, hogy mikor megkerestük a Hatósági állatorvost és a mindenféle hatóságokat, hogy mi ezt szeretnénk csinálni, akkor nem tudták azt sem, hogy meg lehet -e ezt engedni. És ma a végén már mondták, hogy akkor katasztrófa védelmi engedélyt is kérjünk, mert ez lehet, hogy természeti katasztrófát okoz, hogy a csirkék kint vannak a füvön. És komolyan mondom, tehát ilyen beszélgetésem volt. Lengyel Zoltán közösség által támogatott mezőgazdaságot működtet, aminek a tagjai egy évre szerződnek vele. Ő pedig annyi állatot nevel, amennyire a szerződésben foglaltak szerint összesen szükség van. A tojást minden héten egyenlően osztja el a tagok között. Mindenki ugyanannyit kap, attól függően mennyit tojtak a héten a csirkék. Közösségét részben úgy alakította ki, hogy összefogott egy olyan zöldség és gyümölcs termelőgazdával, aki évek óta dolgozik ilyen módon. A terményeiket is egyszerre egy budapesti parkolóban adják át a tagjaiknak. Ezt lehet tudni, hogy egyéb származok azok hogy fog A liba az, az egyik fácán és a pulyka az karácsony, Aha. a másik fácán az. hát ilyen október végén már szokott lenni, és akkor a kacsákat meg úgy próbáljuk beilleszteni ebbe az egészbe, hogy ne az legyen, hogy egyszerre kaptok meg minden érdekes húst, hanem akkor egy csirke egy valami, egy csirke egy valamit. a leves csináltam, Egészségetekre. Uh -huh. te a tojást, mert most itt ezen a héten ötöt kapott, ami van az van. ezt adja a természet. És mi van akkor, ha elfogy, akkor hol vesz tojást? Nálunk az a szokás, hogy nem veszek. Akkor nem veszünk tojást. Petőáronnal a szomszéddal beszélgetek, aki biogazda a Sziget Monostorból, és régóta működtett közösségi alapú mezőgazdaságot. Itt az ön közösségének a tagjai, azokból a ládákból válogatják az uborkát, a cukinit, a tököt, a répát, a paradicsomot, amelyeket behozott a furgonjával. Hány családot lát most elzöldséggel. zöldséggel? Száz körüli család, de ebben vannak felesek és egészek. Körülbelül mennyi időt szokott itt eltölteni csütörtök estenként? Itt évekig. Piacra jártam, időtrabló az a piaci élet, hogy ember oda megy reggel 3-4, és délután 3-kor még ott van, és ott esetben még a fele árut vissza is viszi. Itt ide egy órat, és minden az utolsó darabig elvisznek, mert minden megvan a gazdája. Tehát ez nagyon környezet így is, mert nem a komposztra termelünk. Ki van ide írva a táblára, hogy melyik zöldségből gyümölcsből mennyit lehet venni. Ön vett egy műanyagt és már van is benne négy cukín. Félkosárás vagyok, úgyhogy nekem négy darab jár. Mi lesz a következő, amit kiválaszt. Most a tököt fogom be. Ha főzőtökre az van vagy 6 darab, akkor Igen. önnek három. Ez elég sok, tökéletes egy hétre. Mit fog vele csinálni? Egy alulam, lefogyasztom, illetőleg a nagymama is kap belőle. Meg kell tervezni előre, hogy az idén az ember mit készít. Egy fél dinnyével a kezében, és néhány barackkal üldögél Miért csatlakozott ehhez a közösség? A tudatosság miatt. Miben hát, tudatos? Abban, hogy bióként termel, hogy vigyáz a környezetre, hogy megbecsülje a tagokat, hogy közösséget épít, hogy odafigyel a másik. Emberre. Ilyen mennyiségűt, ilyen minőségű. minőségben. Ha az ember dolgozik, akkor mellette szerintem saját kertben nem tud. Tehát ahhoz teljes ember kell, és áronék teljes emberként a közösségünket szolgálják. Az is fontos, hogy egy közösséget építsenek e köré. Milyen eszközökkel, milyen programokkal tartja ön össze ezt a közösséget? Nálunk ezek a családi hétvégék rendszeresek, mi a havi rendszerességgel szoktak lenni, amikor közösen dolgozunk, főzünk, eszünk, és az alatt megnézhetik a gazdaságot, és akkor így közelebb kerülnek a termeléshez. Living large are starting to do us in. I won't. Lényegesen kevesebb pénzből él, mint a 90-es évek elején, vagy közepén? Szerintem most a családom a egy tizedéből él körülbelül, mint akkor, és nem biztos, hogy látszik rajtunk annyira. Somodi Imre volt a 90-es évek egyik legsikeresebb üzletembere Magyarországon. Nagyon meggazdagodott a vitaminos a gyártó cégéből. Aztán elvesztette a vagyona a nagy részét, tönkrement a házassága, és súlyos beteg lett. Tegnapi műsorunkban hallhatták, hogy ma már boldog életet él. Három gyermekes családapa és az egyik legpatinásabb fővárosi kávéházat vezeti. Nagyon szerint körülmények között is boldogtok lenni. Most voltunk a családdal Erdébe, tényleg hihetetlen primitív körülmények között. Lehet, hogy 20 éve nem voltam úgy, hogy ilyen tóparton fürödni, hogy semmi nincs, egy WC nincs, egy öltöző nincs, csak az ember, mint régen gyerekkorában lement a... Fiszára és fürdött, és itt tudunk nevetni, jól érezzük magunkat, de hogy az öt csillagos luxusból, ugye, ahol az ember állandóan faxnizik, egyszer csak rájön az ember, hogy tök jól a kabicsos parton mászkálni, és ezt mind elfelejtjük, hogy milyen csodálatos az erdő, be lehet sétálni, és nem az a kérdés, hogy melyik ország, melyik híres helyen sétálok, és hanem egy egyszerű erdély parasztemberrel sétálunk a fenyőerdőbe, és elmagyarázza másfél órán keresztül, hogy, hogy működik a fenyő, és egyszerűen ledöbben az ember, hogy évtizedeknek a eredménye, hogy ott van egy, 40 méter magas fal, és meg csak úgy tekintünk rá, hogy le kell darálni, ezt kell csinálni belőle másoló papírt, és kész. És akkor gondolok, hogy 40 évig kell várni a következőre, az azért eléggé dráma. Üzletemben sem keresem a dinamikát. Tehát ő nem azon gondolkozik, hogy hogy lehetne ebből egy franchise csinálni, hogy lehetne a vidéki nagyvárosokban is valami hasonlót létrehozni, mint amit van Budapesten, hanem hogy ez az egy úgy működjön, ahogy szeretné. Igen, én borzasztóan megelégedett lennék, ha a működne, fenntartaná a családomat és fenntartám a kávéházat. Én azt gondolom, hogy ez a feladatom, és akkor boldog lehet, És ezt a gondolkodást bevinni az üzleti életbe néha úgy tűnik, hogy teljesen lehetetlen, az egész üzleti rendszer úgy van felépítve, hogy többet, többet, többet. Days are full of splendor and at night you can see the stars Kedves hallgatóink. A mai és a tegnapi téridőben a nem növekedés paradigmájáról beszélgettünk abból az alkalomból hogy jövő héten Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Nemnövekedés konferenciát és az ahhoz kapcsolódó Nemnövekedés hetet, ami számos, bárki számára nyitott programot kínál a nagy közönségnek. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a megújult médiaclick.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtára alkalmazással. A hangmester Kerekesendre nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Bánsági Éva. Viszont hallásra!